Ez a második alkalmunk, amikor a kereszt a középpontban témájával foglalkozunk. Az előző alkalom során rámutattam annak három fontos okára, hogy miért kell a keresztet a középpontban tartanunk. Isten terve és a mi üdvösségünk nem működik, ha a keresztet elmozdítjuk a középpontból. A következő három okot említettem. Először a kereszt egy mindenre elégséges áldozatot képvisel, amelyek, amelyen keresztül Isten betölt minden szükségletet, és nincs más lehetőség ezeknek a betöltésére. A második, a kereszt által átvehetjük Isten természet feletti kegyelmének kiáradását, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy megtehessük azt, amelyet az új szövetség a számunkra előír. Enélkül, a kegyelem nélkül olyan elvárásokkal kell szembenéznünk, amelyek túl magasak ahhoz, hogy megfelelhessünk nekik. Harmadszor, a kereszt által árasztja ki Isten az ő igényének természet feletti megerősítését, amely része az új szövetség üzenetének. A nagy jelekről és csodákról beszélek. És csak akkor mondhatjuk, pálapostól apostollal együtt, hogy hiánytalanul betöltöttük az evangéliumot, ha az üzenet ilyen módon megerősítést nyer. Most szeretnék beszélni nektek három további okról, amiért szükségünk van arra, hogy a kereszt a középpontban ezek közül a harmadik két részből áll. Ha összeszámoljuk tehát, három meg három az 6, de mivel az utolsó két részből áll, az összesen tehát hét. És nagyon elégedett vagyok mindig, ha eljutunk a hetedikhez, mert akkor tudom, hogy nem kell további okokat keresnem. A következő ok tehát, ez rendkívül fontos, és az ellenség azt akarja, hogy ezt soha ne értsük meg, és minden tőletelhetőt megtesz annak érdekében, hogy soha ne ismerjük fel, ne értsük meg, és ne alkalmazzuk. Ugyanis a kereszt az egyetlen alapja a sátán teljes vereségének. A kereszt által Krisztus teljes, végleges, visszavonhatatlan vereséget mért a sátánra. A sátán ezen nem tud változtatni, de ezt túl későn ismerte fel. Mert amikor elintézte, hogy Krisztust keresztre feszítsék, akkor a saját vereségét készítette elő. De azóta mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a tényt elhomályosítsa, és eltakarja az egyház szem elől. És amikor harcba szállunk a sátánnal a saját életünkben, bármilyen helyzetben, bármilyen más alapon, nem abból kiindulva, hogy Jézus legyőzte őt a kereszten, akkor vereséget szenvedünk. Ugyanis a sátán sokkal erősebb és ügyesebb, mint, a mi, mint mi a saját bölcsességünkben és erőnkben. Amikor szabadító szolgálatot végzek, és gonosz szellemeket űzök ki, amivel az Úr 30 évvel ezelőtt megbízott, rá kell jönnöm, hogy a démonok nem hatódnak meg a teológiánktól, a vallásfelekezetünktől. hiába mondod neki, hogy te pünkösdi vagy, baptista vagy, presbiteriánus, vagy, ez nem érdekli. De ha annak alapján foglalkozol velük, amit Jézus a kereszten elvégzett értünk, akkor ezt azonnal elhiszik elhi és remegni kezdenek. Nagyon sokszor láttam démonokat remegni, amikor annak a valóságnak az alapján szálltam szembe velük, hogy a sátán veresi. A Szeretnék felolvasni néhány igeverset a Kolosséi Levél második részéből. A 13-tól a 15-dik És azt kell mondanom, hogy ez egy kicsi bonyolult kijelentés. Nem lesz időnk arra, hogy teljes egészében megbeszéljük. De a Szent segítségével megpróbálom megvilágítani a számatokra. Kolossé 2. 13-tól 15-ig. És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmátéletlenségében, megelevjenített együtt ővele, megbocsátva minden bűnötöket azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézú, kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén a, a keresztfára, lefegyverezvén, a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, <gül> őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk, abban. Szeretném, ha ide tennétek az egyik újatokat, mert visszatérünk ide, de most keresük meg Lukács evangéliumának 11. részét, a 21. és a 22. verset. Ez egy példázat, amely véleményem szerint kifejti azt az igazságot, amely doktrinálisan megvan írva a Kolossé 2-ben. Jézus ezt mondja, mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb reájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amelyhez bízott, és amit tőle zsákmányol elosztja. Ez a kép egy zsarnokot, egy elnyomót ábrázol, akinek van egy megerősített kastélya, amelyet teljes mértékben az uralma alatt tart, és ebben a kastélyban nagy mennyiségű tisztességtelenül szerzett zsákmányolt kincset őriz, amelyeket olyan emberektől vett el, akiket az elnyomása alatt tart. Ezen kívül van nagyon sok rabszolgája, akiket rákényszerít arra, hogy megtegyék az akaratát, és mivel állig fel van fegyverkezve, legyőzhetetlennek képzeli magát. De aztán felvonul ellene egy másik ember, aki erősebb nála, legyőzi őt, és ezt figyeljétek meg, minden fegyverét elveszi, majd szabadon bocsátja a fogjait, és elosztja, amit tőle zsákmányol. Ki az első erős ember? A sátán, úgy van. És a második erős ember? Jézus. Ez tehát egy kis példázat arról, amit Jézus tett. A sátán mindent az uralma alatt tartott. Rabszolgaságba kényszerítette az emberiséget, elrabolt tőlünk minden gazdagságot és áldást, amit Isten az Atya nekünk szánt, és legyőzhetetlenül uralkodott. A dicsőség legyen Istennek, megjelent Jézus, és minden katonai fegyverzet nélkül, a kereszt által teljes, végleges és visszavonhatatlan verességet mért a sátánra. És miután legyőzte őt, figyeljetek, elvette minden fegyverét, majd ezt mondta, a raboknak szabadok vagytok. Ezt is mondta nekik, szolgáljátok kimagatokat, vigyetek el innen mindent, amit csak akartok. Ez Jézus saját képe arról, amit a kereszten elvégzett értünk. Most térjünk vissza a Kolossi levélhez. Második rész. 13. 15. vers. Itt megtaláljuk azt, ahogyan mindezt elvégezte. Azt hiszem, azért szeretem ezt annyira, mert régen filozófiával foglalkoztam. Van némi hasznom is ebből, ugyanis megtanultam érvelni. De azt hiszem, nem kell annyira részletesen belemennünk ebbe, mint amennyire én szerettem. De a 15. vers azt mondja, hogy Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Kit ez a fejedelemségek és a hatalmasságok kifejezés a sátánt? Ugyanezekről a fejedelemségekről és hatalmasságokról beszél az Efézus 6.12, ahol ezt olvasok, mert nem vér és testelem van nékünk tulajda, tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen. Ezért a csötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Jézus tehát legyőzte őket, megfosztatta őket a fegyvereiktől, és diadal mutogatta őket. Ezután pedig, és ezt meg kell értenünk, hogy milyen alapon tette ezt, mert ha nem értjük meg az alapokat, akkor félünk majd elhinni, és a gyakorlatban alkalmazni. Mi a sátán legerősebb fegyvere az emberiség ellen? Sok választ lehet adni erre a kérdésre, de most csak egy érdekel bennünket. Nem, azt hiszem, ebből az irányból hallatom a választ. Úgy van, a bűntudat. Szeretném érzékeltetni egy kitalált képpel azt, amely réges-régen megtörténhetett. Tudjuk, hogy régen, még jobb korában is... A sátán megjelenhetett Isten színe előtt. Mert amikor az angyalok megjelentek, hogy számot adjanak elvégzett munkájukról, akkor a sátán is csatlakozott hozzájuk a trón előtt. Annyira jellemző rá ez a hozzállás, mert valójában ezt mondja, Isten, én tudom, hogy ibát követtem el, de akkor is itt vagyok, megjelentem előtted, és, és, már hogy én látom a dolgokat, az Úr volt az egyetlen személy, aki felismerte a sátán lényegét. Mert Pál azt mondja, hogy a sátán átváltoztatja magát a világosság angyalává. Talán emlékeztek arra a beszélgetésre, amely Isten és a sátán között játszódott le jobbról. Ti szeretitek, ha mások beszélgetnek rólatok? A sátán... Szemtelenül, kihívóan viselkedik, 70 hetvenkedik, és néha úgy szoktam felrajzolni a képet, hogy a sátán ezt mondja Istennek. Ide hallgas Isten, tudom, hogy Te igaz vagy és szent. Én ezt nagyon jól tudom. Azt is tudom, hogy én lázadó vagyok. Tudom, hogy a tűzzel és kénkővel égő tó, a külső sötétség vár rám. Tudom, hogy ezt meg is érdemeltem. Nem vitatkozom veled. De egy valamit azért el akarok mondani, Isten. Ott van az ember, akit a saját képedre és hasonlatosságodra teremtettél. Akit annyira szeretsz. De én ugyanolyan lázadót csináltam belőle, mint amilyen én vagyok. És ezt te is tudod. És Isten, ne felejtsd el, hogy amikor engem elküldesz a tűznek továbbá, akkor a te igazságod megköveteli, hogy az embert is odaküld. Ezt ne felejtsd el! Mielőtt engem és az én angyalaimat odaküldöd. És elképzelem, amint Isten hallgat. Néha a legjobb módja a gonoszszal való leszámolásának, hogy nem vitatkozunk vele, mert az valóban sérti az érzelmeit, ha rá se hederítesz. Ezen valóban felháborodik. Isten nem beszélt neki arról, hogy van egy terve. Tudjátok, mi volt ez a terv? Jézus. Jézus eljön, mint az utolsó Ádám. Teljes mértékben azonosul az ádami fajjal. A sátán üldözőbe veszi, elintézi, hogy meghaljon, de amikor Jézus meghal a kereszten, mint az áldámi faj képviselője, és magára veszi minden bűnünket, akkor megfizeti a teljes büntetést. És amikor meghal, és eltemetik a bűneinkért, akkor minden bűnünket eltemetik vele együtt, ha hiszünk benne. Hitáltal ezt el kell ezt fogadnunk. Értitek, mit tett Isten? Lehetővé tette, hogy az ember megmeneküljön a tűznek tavától, és mégis megbocsáthat nekünk, és megbüntetheti a sátánt úgy, hogy az ő igazsága sértetlen marad. A Bibliában sehol sem találunk utalást arra, hogy a sátán elkerülheti a tűznek tavát. Jézus nem vette magára az angyalok természetét, nem lett helyettesítő áldozat az angyalokért Ő az utolsó Ádám, az egész Ádámi faj helyettesítője, de kizárólag az Ádámi faj helyettesítője. És az egész öröki rövid lesz annak megértésére, hogy miért törődött Isten ennyire az Ádámi fajjal. Szerintem ez a legcsodálatosabb tény az egész Bibliában. Sok csodálatos tény le van írva a Bibliában. Ha végigolvasod a Bibliát, és egyszer sem hökkensz meg rajta, akkor szerintem nem értetted meg, mert ez egy nagyon meghökkentő könyv. És annak alapján, amit Jézus tett, Isten jogosan kimérheti a sátánra azt a büntetést, amit kiérdemelt, miközben megmenti azokat, akik elfogadják Jézus áldozatát, amelyet értük bemutatott. Csak akkor menekülhetünk meg, ha igénybe vesszük Jézus áldozatát. Isten két dolgot is elvégzett Jézus halála által, hogy megszabadítson bennünket a bűntől. Egy, Gondoskodott a múltról. A 13. vers végén ezt olvassuk. Megbocsátván minden bűnötöket, minden engedetlenségünket megbüntette Jézusban. Ezért Isten az ő igazságos voltának megsértése nélkül megbocsáthat nekünk. A múltunk tehát tiszta. És ha valóban hiszel Jézusban, és elfogadott gondoskodását, akkor semmit sem hoznak majd fel ellened a múltadból. Minden gonosz cselekedet, tehát, amelyet valaha is elkövettél, eltörölte Jézus vére, Isten bedobta azt a feledést tovább, és soha többé nem emlékezik meg ezekről. És ahogy koriten Bum mondta, kétett egy táblát ezzel a felirattal, horgászni tilos. Ezt tette Isten a múltunkkal. És mindenkinek, aki ma este itt van, és hisz Jézus van, rendelkeznie kell azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy minden múltbeli bűnötökre teljes megbocsátást nyertetek, és soha nem kell ezekre gondolnatok. Mert ha nem vallottatok meg minden bűnt, amit elkövettetek, ami szintén szükséges, tehát az a megoldás, hogy meg kell vallanatok. Ha megvalljuk bűneinket, akkor mi történik? Isten hülye és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. De Istennek a jövőnkről is gondoskodnia kellett, mert különben megint visszatérnénk a bűnhöz. Isten gondoskodását a jövőről egy kicsit nehezebb megérteni. Megszüntette Mózes törvényét, és többé már nem ennek teljesítése jelenti az Isten előtti megigazulást. A szerző ezt mondja, eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünk volt nekünk, és eltett az útból odaszegezve, azt a keresztvára. Valahol azt olvastam, hogy bűneinket szerezték oda a keresztvára, ebben nem vagyok biztos, de azt tudom, hogy a törvényt odaszegezték a keresztvára. És amikor oda megyünk a kereszthez, és magunk mögött is hagyjuk, akkor már nem vagyunk a törvény fennhatósága alatt. Nem vagyunk a törvény alatt, és szabadok vagyunk az előírásaitól. Ezzel majd később egy másik alkalommal fogunk foglalkozni. Tehát mi ma a megigazolás követelménye? Hála legyen Istennek, amiért már nem kell betartanunk Mózes törvényét, mert egyikünk sem képes erre. Annyira bonyolult, olyan sok követelményt tartalmaz, hogy lehetetlen betartani. Egy szóban elmondva, csak a hitre van szükségünk. Értétek? Nem egy egész sor szabályt kell betartanunk, hanem hinnünk kell. Keresők meg a római levél negyedik részét, amely Ábrahámot alkalmaz a példaként, és idézi a Mózes első könyve 15. rész 6. versét. Hit pedig Ábrahám az Úrnak és Istennek, és tulajdoníthaték az ő néki igazságból. Mi tulajdoníthaték neki igazságból? A hit. Hal azt mondja a római levél negyedik részének végén, a 22. verstől peztve, azért is tulajdonítaték néki Ábrahámnak igazságul. De nem csak ő érette iratatot meg, hogy tulajdonítaték neki igazságul. Hanem a mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik, Azoknak tudnélék, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi örömet, Jézust a halálból. Ki a mi bűneinkért és halál, halálra adatot és feltámasztatot a mi megigazolásunkért. Ugyanabba a kategóriába tartozunk tehát, mint Ábrahám, ha elhűszük mindazt, amit Jézus a kereszten elvégzett, hogy halálra adatot a mi bűneinkért, megfizette a büntetést, és a halálból a mi megigazolásunkért, hogy igazaknak minősüljünk a mi hitünk alapján, mint Ábrahám. Ábrahám nem azért volt igaz ember, mert betartotta a törvényeket elvégre, nem is a törvény alatt élt. Nem ezért vagyunk igazak, amit teszünk, hanem azért, amit hiszünk. A hit a megigazolás egyetlen alapja, amelyet Isten elfogad. És ahogy én megértettem, Isten nem várja el tőlünk, hogy bármit is hozzátegyünk ehhez a követelményhez. Nem úgy szól a megoldás, hogy hit plusz valami, nem a hit plusz a törvény, a hit plusz az egyház, a hit plusz a kereszténység, a hit plusz a jó cselekedetek, hanem a hit, ahogy mondják, szóla fide. A hit és semmi egyéb. Ez volt a reformáció során felfedezett hatalmas igazság. Nem hiszem, hogy a reformáció során mindent felfedeztek, de lefektették az alapokat. Kizárólag hit által igazolhatunk meg Isten előtt, mivel Isten hatályon kívül helyezte Mózes törvényeit, mint a megigazolást követelményét, és nem léptetett érvénybe más törvényeket helyette. Nagyon sokszor elmondtam már ezt, és sokszor láttam, amint a keresztények tátott szájjal bámolnak rám a döbbenettől. Már hozzászoktam ehhez. De akkor is ez az evangélium központi igazsága. A meglepő a dologban az, hogy nagyon sok ember állítja magáról, hogy hisz az evangéliumban, és mégsem érti ezt az igazságot. Hadd mutassak még egy ige helyet az Efézusa levél második részéből. A 14. verstől kezdve, Palit is arról beszél, amit Jézus a kereszten elvégzett értünk, mert ő a mi békességünk, aki egyétette mind a két nemzetséget, kiket? A zsidókat és a pogányokat, és lerontotta a közbevetett válaszfalat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén. Itt abba hagyom. Lerontotta az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén. És ezzel megszüntette az ellenségeskedést. Tudjátok, a törvény nem békességet hoz, hanem ellenségeskedést. Először is ellenségeskedést szeret az zsidók és a pogányok között. Ez így van már, vagy 4000 éve, inkább 3500 éve. Mert a zsidók azt állítják, hogy az igazságot cselekszik, miközben az összes többi ember nem cselekszik, és ezzel azt mondják, hogy ti nem vagytok olyan jók, mint mi. Ezen kívül a törvény ellenségeskedést szerez Isten és az ember között. Mert amikor a törvény alatt élünk és megszegjük, akkor Isten ellenségeivé válunk. Annak érdekében tehát, hogy igazak lehessünk, Istennek félre kellett állítani a múzes törvényenek követelményeit. És itt ezt a kifejezést használja a parancsolatoknak tételekben való törvénye. Van egy másik bibliaforítás, a New International Version, amely ezt nagyon világosan megfogalmazza. Legtöbben úgy érezzük magunkat, mint egy fuldokló, aki egy szalmaszálba kapaszkodik, ami a törvény, és ha elengedjük ezt a szalmaszálat, akkor megfoladunk. De a helyzet az, hogy meg kell fulladnunk, azután újból a kell bukkanunk. Ugyanis a szalmaszál nem, szalmaszál nem fog minket megmenteni. Mi tehát a kulcsa megigazolásnak egy szóban kifejezve. Hít, van -e erre egy csodálatos példa Lukács evangéliumának 22. részében. Az utolsó vacsora. Jézus figyelmezteti Pétert, hogy háromszor meg fogja őt tagadni az napéjjel. Ezeket a szavakat mondja Péternek a 31. és a 32. versben. Simon, Simon, ima a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, Miért imádkozott? Hogy ne tagadja meg őt? Nem. Hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Péter, nagyon sok hibát el fogsz követni. De ha megőrzöd a hitedet, akkor megtartalak. Ez egy jó hír. Ha megtartjuk a hitünket akkor Isten megtart minket. Lehetnek problémáink, vereségeink, de a hitünk folyamatosan megtart minket, igazságban. Ha visszamegyünk Ábrahám történetéhez, azt az érdekes dolgot látjuk, hogy Ábrahám nagyon sok rosszat cselekedett ezután. Well, hagyta, hogy a feleségét egy pogány hárembe bevédjék. Ez rossz cselekedet volt. Isten ezt nem is helyeselte, de hitem miatt még ekkor is igaz embernek tartotta őt. Látjátok, ha bele tudtok kapaszkodni a hit utolsó kis morzsájába. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy Isten arra bátorít minket, hogy rossz dolgokat tegyünk, de ha őszintén arra törekszünk, hogy az ő akaratát tegyük, még akkor is, ha közben előfordul, hogy rossz dolgokat teszünk, akkor a hitünket igazságként tulajdonítja nekünk. Engedjétek el magatokat. Nem kell görcsölnötök. Csak őrizzétek meg a hiteteket. Ez minden. És ezen rendelkezése által Isten lehetővé tette számunkra, hogy szabadok legyünk a bűntudattól. A sátán semmivel sem vádolhat minket a kereszt miatt. Nézzük meg a római levél ötödik részének első versét, a tudat fejből! Akkor persze nem kell megkeresned, megigazulván azért hitáltal. Mi által? Hitáltal. Békességünk van Istennel. Aztán Róba 8.1. Nincsen azért én már semmi kárhoztatásunk. Mennyi kárhoztatásunk van? Semmi. Azoknak, akik betartják a törvényt? Nem, hanem azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Már ahogy én a római levelet értem, erről már, beszélt, már beszéltem a közelmúltban, egy videó között a sorozaton, amelyen a római levél első nyolc részét elemeztem. Ezt római útnak neveztem el. A nyolcadik rész az a rendeltetési hely, ahova a Szent Szelem által irányított életünk során el kell jutnunk, és ennek csúcspontja az örökkévaló, elszakíthatatlan közösség Jézus Krisztussal. A nyolcadik rész a győzelem fejezete, de ide csak egyetlen ajtó vezet. Az első vers. Nincsen azért én már semmi kárhoztatásuk, ha kárhoztatás alatt élsz, akkor nem tudsz a Róma nyolc szerint élni. A legtöbb keresztény újra meg újra kárhoztatás alá kerül, és elveszíti ezt az életet. Nem tudnak megmaradni a 8. rész szellemében, mert nem tanulták meg annak alapjait, hogyan lehet szabadnak maradni a kárhoztatástól. Lapozzunk egy pillanatra a jelenések könyve 12. részéhez. Van itt egy érzékletes kép az ellenségünkről. Vannak emberek, akik szerint ez már megtörtént, de én úgy gondolom, hogy ez még a jövő. De most nem kívánok vitatkozni erről. A fejezet leírja a sátánnak és az angyalainak kivetetését a mennyből. Majd ezt mondja a tizedik versben, és hallottam nagy szavazatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő és a mi Istenünk országa. És az ő Krisztusának hatalma, mert ami Atyánkfélnek vádlója levetetett, ki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Ez még a jövő, de elmondja, hol van most a sátán és mivel foglalkozik. Mit csinál? Vádol minket. Megértettétek? Ez okozza a sötét, rossz, bajos érzéseinket. Ez egy olyan légkör, amely a bűntudat körül jön létre, és meg kell tanulnunk leszámolni ezzel. Miért vádol minket a sátán? Mi ezzel a célja? Be akarja bizonyítani nekünk, hogy bűnösök vagyunk. És miért hagyja Isten, hogy ezt tegye? Ahogy én értem, Isten válasza erre az, hogy kezünkben van minden szükséges eszköz. Nem fogja megtenni helyettünk azt, amit mi is megtehetünk magunkért. A következő vers elmondja, hogyan lehet megfékezni a sátánt. Testvéreim, nem áll szándékomban pénzedni ezért, amit most elmondok. De nincs is annyi pénz, amennyit. Azok a szavak megérnek, amelyeket most mondani fogok. Ugyanis a válasz a bűntudatban rejlik Miről van itt szó? Legyőzték azt, Kit, kiről van itt szó? Tudjátok, nyílt konfliktus áll fenn Isten népe és a sátán között. Legyőztek azt. Legyőzték azt. Vannak emberek, akik arról próbálnak meggyőzni engem, hogy a sátán semmi problémát nem okozhat a keresztényeknek, de ez nem igaz. Ez az állítás nem biblikus. Legyőzték az, hogyan? A bárány vére és a bizonyságtételük beszéde által. Elmondom nektek, mit jelent ez az én hitem szerint. Akkor győzzük le a sátánt, ha személyesen bizonyságot teszünk arról, amit Isten, Isten igéje szerint Jézus vére teszt értünk. Ez a mi bizonyságtételünk beszéde. Tudjátok, az Ószövetségben, ha alkalmazni akarták úsvéti bárányvérét, amelyet feláldoztak, akkor ezt a vért rá kellett fröcskölni az ajtófélfára. Emlékeztek a történetre? Kizárólag egy valamit használhattak a vér felhintésére, egy kis köteg izsópot. Belemártották az izsópot a vödörbe, széthintették a vért, és megmenekültek. Miértünk? Már kijöntött Jézus vére. Krisztus, a mi húsvéti bárányunkat már feláldozták, és a vér a rendelkezésünkre áll. Hogyan kell alkalmaznunk hazugségünk arra? Mi ma az izsóbb? A válasz itt van ebben az igeversben. Ami bizonyságtételünk Úgy van. Bizonyságtételünk által alkalmazzuk a vért ott, ahol éppen vagyunk. Helyetetek? legyőzzük a sátánt, amikor személyesen bizonyságot teszünk arról, amit Isten igéje szerint Jézus vére tesz értünk. Az időnk korlátozott ugyan, de szeretném, ha mennénk néhány megvalláson. A Biblia azt mondja, hogy Jézus vér által meg vagyunk váltva a sátán kezéből. A Biblia azt mondja, hogy a vér megtisztít minket minden bűntől. A Biblia azt mondja, hogy a vér által meg vagyunk szentelve. Meg vagyunk váltva a vér által. Ez összesen négy dolog. Megkérem a feleségemet, hogy jöjön fel ide. Szeretnék ezeken végigmenni, mivel fut az időnk, és még sok mondani való van, de van egy megvallásunk, egy bizonyságtételünk, amit rendszeresen elmondunk. Ez valójában a jelenések 12-11 alkalmazása. Az én testem a Szent Szellem temploma, amelyet megváltott, megtisztított és megszentelt Jézus vére. Az én tagjaim, az én testrészeim, az igazság eszközei, amelyeket átadtam Istennek, hogy őt és az ő dicsőségét szolgálják. Az ördögnek nincs helye bennem, nincs hatalma fölöttem, nincs joga hozzám, és mindezt Jézus vére végezte el. Legyőzöm a sátánt a bárány vérével, és az én bizonyságtételem beszédével, és az én életemet nem kímélem, mint halálig. Az én testem az Úrért van, az Úr pedig az én testemért Köszönöm, kedvesen, Szeretném folytatni. Ez csak annak egy kis illusztrációja volt, hogy hogyan kell alkalmazni azt a győzelmet, amelyet Jézus megszerzett a kereszten a sátán fölött. De most folytassuk. A következő oka annak, amiért a keresztnek a középpontban kell lennie az az, hogy a kereszt az Isten elrejtett titkos vezető, bölcsességéhez vezető ajtó. Menjünk vissza az egykorintos második részéhez, Pál azt mondja, hogy nem e világ bölcsességével foglalkozunk, hanem a hatodik versben beszélni kezd egy másfajta bölcsességről. És az új angol fordítás ezeket a szavakat használja, Isten titkos, elrejtett bölcsessége. Mivel, mint már mondtam, korábbi filozófia, korábban filozófiával foglalkoztam, pontosan ezt kerestem. Egy titkos, elrejtett bölcsességet. Nem találtam meg az általam ismert kereszténységben, nem találtam meg a filozófiában, kerestem a jó és sok más haján, de, találtam. de aztán felfedeztem egy ajtót, és ennek az ajtónak keresztformája van. És ha átmegyünk a kereszten a másik oldalra, ott megtaláljuk Isten titkos, elrejtett bölcsességet. Talán te is ugyanazt az izgalmat érzed ettől a mondattal, mint én. Számomra rendkívül lelkesítő, hogy hozzáférhetek Isten titkos, elrejtett bölcsességéhez. Erről beszél az 1 Korintus 2, a hatodik felestől kezdődően bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, de nem Evilágnak, sem Evilág veszendő fejét bölcsességét hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, amelyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre. Ha ettől nem érzel izgalmat, akkor még nem értetted meg. Isten elkészített egy titkos, elrejtett bölcsességet, és ennek a bölcsességnek az a célja, hogy visszavigyen minket a dicsőségbe. Hát nem izgalmas? Istennek öröktől fogva az volt a terve, hogy visszavigyen minket a dicsőségbe. Ezt a terve, a titkos, elrejtett bölcsesség tartalmazza. A kereszt az ajtó. Ha átmegy a kereszten, akkor elkezd elkezdhetsz belépni Isten titkos, elrejtett bölcsességébe. Pál azzal folytatja, hogy ez nem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsessége, mert ha megismerték volna, akkor nem feszítették volna meg a dicsőség, ura. A kereszt az út, hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Ezt a bölcsességet tehát nem az érzékel. Ismerjük meg. Nem okfejtel, okfejtések, vagy képzeletünk útján ismerjük meg, hanem, hogyan Pál megmondja. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által, mert a szellem mindeneket megvizsgál még az Istennek mélységeit is. Amikor tehát oda megyünk a kereszt ajtajához, akkor a Szent Szellem elkezdi kijelenteni nekünk mindazt, amit soha nem értenénk meg, okfejtések, a képzelet, spekuláció útján hanem kizárólag kijelentés útján ismerhetjük meg. S emlékeztek, mit mondtam korábban? A Szent Szelem kizárólag a keresztet ismeri el. Bármi másra hivatkozol előtte, az őt nem érdekli. De ha keresztet állítod a középpontba, akkor ezt mondja, ez az ember érdekel engem. Nagyon szeretem követni a Szent szellemet. Azt tapasztaltam, hogy ahol a Szent Szelem jelen van, ott jól mennek a dolgok. De azt is megtapasztaltam, hogy ha a Szent akarjuk követni, akkor fel kell magasztalnunk Jézust, és hirdetnünk kell a megfeszített Krisztust. Amikor ezt tesszük, akkor a Szent azt ezt mondja, kedvelem ezeket az embereket. Otthon érzem magam bennük, ezért részt veszek az összejövetelökön, mert ez tesz engem boldogra, amikor felmagasztalják a megfeszített Krisztust. Szeretnék még elidőzni ennél a témánál, de folytatnunk kell. Keressük meg a Filippi Levél harmadik részét. Filippi 3, a hetedik verstől. Ez Pál saját bizonyságtétel. De amelyek nékem egykor terességek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Itt a zsidóságáról beszél, és arról az örökségéről, amelyet vallásos zsidóként kapott. Sőt, annak felette már most is kárnak ítélek mindent az én orrami Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Vagyis engem már semmi sem érdekel, csak Krisztus. És találtas a nem ne figyeljetek, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal. Emlékeztek, miről beszéltünk? A megigazolásnak egyetlen alapja van, mégpedig a Krisztusban való hit. Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóan lévén az ő halálához. Ha valami módon nék a halottak feltámadására. Pál legnagyobb vágya az volt, hogy megismerjék Krisztust. Ezt nem egy olyan ember írt, aki nem ismerte őt. De Pál még jobban meg akarta őt ismerni. Ezt sok évi gyümölcsöző keresztény élet után írta. Ezt mondja, szeretném megismerni az ő feltámadásának erejét, de az visszatér a szenvedéseiben való részesüléséhez. Kereszt nélkül nincs korona. A kereszt az az óta, amely Isten titkos, elrejtett bölcsességéhez vezet, amelyen keresztül részesülhetünk az ő dicsőségéből. Olvasunk kell egy rövid részt az Efézus második részéből, 4. versetől hatodik 6. versig. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában az ő nagy szerelméből, a minket szeretett, Minket kik meg voltunk halva a védkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg, és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Hova tartunk? Mennyei helyekre. Mit fogunk tenni? Ül, ülni fogunk. Hol fogunk ülni? Úgy van. Krisztus Jézusban. Az új fordítású angol biblia azt mondja, hogy Isten trónra ültetett minket együtt Krisztussal. Amikor tehát megyünk a kereszthez, bizonyos értelemben az olyan, mintha beszállunk egy liftbe. A liftnek az a feladata, hogy elvégye minket az épületnek arra a szintjére, amelyiknek a komját megnyomjuk. A lift felemel minket. Amikor már Krisztusban vagyunk, Jézus kereszt halála által, akkor megelevenedik, megelevenedünk vele. Ez csodálatos. Feltámadunk vele. Ez óriási. De itt még nincs vége. Hol áll meg a lift? A trónnál, ahol leülünk vele együtt. Nem a saját erőfeszítéseink által jutunk el ide, hanem azért, mert beszálltunk a liftbe. De a lift ajtaja a kereszt. Amikor belépünk ezen az ajtón, akkor megfelelünk a lépés feltételeinek. Mindig nagyon érdekelt engem Mózes sátra. Két csoportban lehet besorolni az embereket. Vannak, akik fellelkesülnek a sátortól, és vannak, akik nem. Én az első csoportba tartozom. De ismerek olyanok hit, és akiket hidegen hagy hogy ez a kérdés. Nem vádalom őket semmivel. Hadd egy rövid példát azért. Ha emlékeztek, a sátor három részből állt és ezeket a rendelkezéssel álló fény különböztette meg egymástól. Az első volt a külső, kidvar, külső udvar, amelyet természetes fény világított meg, a nap, a hold és a csillagok. Ezután áthaladtunk az első kárpiton, ahol már nem természetes fény szolgáltatta a világítást. Palaszt mondja, hogy hídban járunk, nem látásban. Amikor áthaladunk ezen a kárpiton, az egy hídbeli lépés. Ezzel bejutottunk az első részbe, amit a szent helynek neveztek. Itt mécsesek világítottak, amelyekben olívaolaj éget. Ez Isten ihletett igéjének fénye, amelyet a szent iratok világosítanak meg. De nem ez a mi rendeltetési helyünk. Amikor áthaladunk az első kárpiton, az a megváltást jelképezi. De ha áthaladunk a második kárpiton, akkor bejutunk a Szentek Szentjébe. És a Szentek Szentjében a trónon ülünk. Jézus ott végzi két legfontosabb szolgálatát, királyi és papi szolgálatát. Itt nem mécsek, csak mi. Csak mészesek világítanak. A dologban az az izgalmas, hogy a Szentek Szentjében teljes sötétség uralkodik. Nincs ott semmi fényforrás. Szeretném tudni, hányan szeretnék elér... Nétek elérni a célatokat. Ez egy kicsi helyiség, ahol nincs semmi fény, és egyetlen butordarab található benne. Hát nem izgalmas. Minél jobban előre haladsz a keresztény életben, annál kevesebb dologgal találkozol, ami eltéríthetne téged. És csak azok az emberek mennek át a második kárpiton, akik csak egyetlen dolgot akarnak. És mi ez? Isten. Ez valóban figyelemre méltó. A második kárpit mögött tehát, ha megfelelsz a feltételeknek, felgyullad a számodra egy olyan fény, amely nem természetes, nem is mesterséges, hanem Isten, Tényleges jelenlétéből fakad a Sekina dicsőség, amely természetfeletti módon megvilágítja azt a helyet. Ez Isten titkos, elrejtett bölcsessége nem kényszerít téged senki, hogy átmánje a második árpíton. Bárhol megállhatsz, megnyomhatod a lift kombiát és kiszállhatsz a félemeleten. De van bennem valami, ami fel akar jutni a legmagasabb szintre, ameddig a Lift csak megy. És valóban azt látom Isten nagy embereinek életében, hogy eljutnak egy olyan helyre, ahol mindent el kell hagyniuk. Istent leszámítva. De ha megnyerjük Istent, akkor minden, ami. Valójában erről szól a Róma 8 vége. Ha megnézitek, mert ott egyesülünk Krisztussal. A Kolossi Három azt mondja, hogy Krisztus minden mindenkiben. Mindenekben. Pál tehát ezt mondja, mit érdekel engem a törvény? Mit érdekel engem a zsidó örökségem? Miért kellene, hogy érdekeljen bármi, amit elveszítettem? Ezek már semmit nem jelentenek nekem, mert én a szentek szentjében akarok lenni. Meg akarom ismerni Jézus Krisztust. Nem érdekel a teológia, nem érdekelnek a doktrinák. Én kielentést akarok. Személyes, bensőséges módon kijelentést akarok Jézusról. Ez az egyetlen dolog, amely kielégíti szívem sóvárgását. Én így látom. Ezzel eljutottunk annak harmadik okához, amelyel most foglalkozunk, vagyis a hatodikhoz, amiért a középpontba kell állítanunk a keresztet. Remélem, sikerült titeket fellelkesítenem azzal, amit mondtam. Én annyira lelkes vagyok, hogy legszívesebben ugrálnék, de nem fogok ugrálni. Paul azt mondja, ha józan vagyok, az miattatok van. Ez egy kettős indok. A kereszt a legvégső, legvégső demonstrációja Isten szeretetének és a mi értékünknek, amit Isten szemében képviselünk. Ezt megismétlem. A kereszt a legvégső demonstrációja Isten szeretetének és a mi értékünknek, amit Isten szemében képviselünk. Először, hat beszéljek az elsőről. János Evangélium, a 15. rész, a 13. és 14. vers, Jézus a tanítványaihoz beszélve ezt mondja, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja, a barátaiért. És aztán azt mondja, ti az én barátaim vagytok, ha azok a cselekszétek, amiket én parancsolok nektek. Más szavakkal befogom nektek mutatni a legnagyobb szeretetet, leteszem az életemet, értetek. Ez a legvégső kimutatása annak a szeretetnek, amit valaki másért érzel, hogy hajlandó letenni, vagy letenni az életemet a másik személyért. A római levél ötödik részében Pál részletesen kifejti Isten szeretetének természetét és az ő kegyelmének mértékét. Róma 5, a hatodik verstől a tizedikig. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.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 Megigazoltunk az ő vére által, figyeljük ezt, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen az ő általa. Mert ha, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Ha elemezzük ezt a szakaszt, azt látjuk, hogy Pál négy dolgot említ arról, hogy milyen állapotban voltunk, amikor Krisztus meghalt értünk. Először is, ezt mondja a hatodik versben, erőtlenek voltunk, semmit, de semmit nem tudtunk tenni saját magunkért. Teljes mértékben Isten kegyelmétől függtünk Azt is mondja, hogy Krisztus meghalt a bűnösökért, az istentelenekért. Istentelenek voltunk. Olyan természetünk, életmódunk és gondolkodásunk volt, amely teljes mértékben elidegenedett Istentől. Majd ezt mondja, a nyolcadik versben, mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Engedetlenek voltunk, lázadók, semmilyen értelemben nem kerestük Isten tetszését. És végül, a tizedik versben ezt mondja, mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel. Pál tehát négy különböző kifejezést használ annak az állapotnak a leírására, amikor Krisztus meghalt értünk. Erőtlenek voltunk, teljes mértékben maga tehetetlenek, semmit nem tudtunk tenni saját érdekünkben. Istentelenek voltunk. És szeretném, ha megértenétek, mit jelent ez. Semmit sem tehettünk annak érdekében, hogy felhívjuk magunkra Isten figyelmét. Teljes mértékben elidegenedtünk Isten természetétől. Harmadszor bűnösök voltunk, engedetlenek voltunk, lázadók voltunk, negyedszer pedig ellenségek voltunk, Istennel szemben álltunk. És amikor ebben az állapotban voltunk, Krisztus meghalt értünk. Pál azt mondja, hogy ez a mértéke Isten irántunk tanisított szeretetének. És nagyon fontos, hogy ezt lássuk, mert rendszeresen foglalkoznom kell olyan keresztényekkel, akik nem bizonyosak abban, hogy Isten szereti őket. Szeretném hogy ha ma nem lenne ilyen ember, de lehetséges, hogy van. Ha két helyeid vannak Isten irántad való szeretettével kapcsolatban, a, ezek a két helyek soha nem fognak teljes mértékben megszűni mindaddig, amíg fel nem fogod, milyen állapotban voltál akkor, amikor Krisztus meghalt érted. És Isten nem fogja megengedni, hogy békességed legyen bármilyen más alapra felépítve, mert ez az egyetlen alap. Értitek? Talán egyik barátodnak a magatartásában, vagy egy szolgálónak a segítségében. Bízol, vagy valaki másnak kell téged biztosítani a fejlőle, hogy szeretett ember vagy. Ha helyesen értettem meg Istent, akkor előbb vagy utóbb meg fog téged fosztani ettől az embertől, mert nem akarja, hogy az ő szeretetének megértését ne Jézus keresztáldozatára, hanem valami másra alapozd. Lehetséges, hogy meg kell tapasztalnod a sötétség időszakait. És nem fogod érteni, miért kell átélned bizonyos szenvedéseket. Nem fogod érteni, mi történik feled, és Isten egyetlen dologra fog rávilágítani a sötétségben. Ez pedig a kereszt. Csak ennyit kell tudnod. Sok ember nagyon sok mindent tud, de Isten el akar vinni minket oda, ahol elégséges annyit tudni, hogy Krisztus meghalt értünk. És erről a szeretetről beszélve Pál így folytatja a Római Levél 8. részében. A 35. verstől kezdve elég nehezen érthető problémákra világít rám a római levél, a 35. verstől tehát. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus terelmétel szerelmétől, nyomorúság, vagy sorangathatás, vagy üldözés, vagy éjség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré, amit megvan írva, hogy te érette, gyilkoltató minden napon olybá tekintenek, mint vágójukat, itt Isten embereiről beszél. De mindezek ellenére sem szakadunk el Krisztus szeretetétől. Szeretném, ha tudnátok, hogy a világ több részén, sok kereszténynek ma ez a tapasztalata. És ha a te megváltásod nem lenne elégséges mindezek elszenvedésére, akkor jól teszed, ha ellenőrzött szellemi állapotodat. Nincs ugyanis semmi biztosítékunk arra, hogy egy év múlva nem tartozunk mi is ebbe a kategóriába.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 és az ő, örök, ő szeretetében való tartózkodás mindörökké. Még van annyi időnk, hogy egy pillantást vessünk annak másik szempontjára, amelyet a keresztben láthatunk. Az első aspektus az, hogy megjelenik benne Isten szeretete, a második pedig a mi értékünk. Valaki ezt mondta nekem, aki talán most is itt van, hogy ebben az országban az emberek nagyon sokat küzdködnek az értékfelenség tudatával. Nem tudom eldönteni, hogy ez igaz-e vagy sem, de azt elmondhatom, hogy ez egy nagyon általános probléma Krisztus egész testében. És megint azt kell mondanom, hogy egyetlen igazi alapja van saját értékünk megismerésének, ez pedig a kereszt. Tudjátok, bárminek az értéke, például, ha el akarsz adni egy házat, nem tudom, itt mennyit ér egy ház, mondjuk az én házam ér 120 ezer dollárt. De senki sem hajlandó 80 ezernél többet fizetni. Akkor a házam valójában annyit ér, amennyit adnak érte. 80 ezer dollárt. A te értéke tehát nem az, amit te gondolsz magadról, hanem te annyit érsz, amennyit Isten hajlandó fizetni érted. Mivel fizetett Isten értedek? Mondjatok meg nekem. Jézus vérével. Álljunk meg itt egy pillanatra. Az apostolok cselekedetei 20. rész 28. versében ezt olvassuk. Apcsal 20, 28. Nagyon szeretem ezt az igeverset, mert Isten neve jelenik meg benne. Pál itt a gyülekezet véneihez beszél, és ezt mondja, viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem titeket vigyázóká tett, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet vérével szerzett. Figyeljétek meg, hogy azt mondja, Isten az ő vérével vásárolta meg az egyházat. Isten vére volt az ár Jézus által. Péter ezt mondja első levelének első fejezetében, a 18. és a 19. versben. Tudván, a baj az, hogy ezt sokan nem tudják. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstöm vagy aranyon váltathatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányi a Krisztusén. A hibátlan azt jelenti, hogy mentes az eredendő bűntől, a szeplőtelen pedig azt a személyes bűnöktől való tisztaságot jelenti. Jézus az Isten tökéletes szeplőtlen báránya. Az ige ezt mondja Mózes 3. könyve 17. rész 11. versében. Mert a testnek élete a vérben van. Majd Isten ezt mondja, én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért. Amikor tehát Jézus, az 5315 ezt mondja, kiontotta az ő életét, vagy az ő lelkét, mint halálig. Amikor Jézus ki kiárasztotta az ő vérét a kereszten, akkor odaadta az ő életét, az ő lelkét, mint megváltási árat az egész emberiségért. Az ige azt mondja a Zsoltárok könyvében, hogy Isten túláradó módon gondoskodott a megváltásról. Az ár bőségesen elegendő volt. Értitek? Egyetlen, tökéletes, isteni élet sokkal többet ér, mint az egész emberiség minden tagjának élete, akik a történelem során valaha is éltek. És ezt az életet teljes egészében kifizették, hogy visszavárasároljanak minket az ördög kezéből. Biblia azt mondja, hogy meg vagyunk váltva Jézus vére által. A 107. Zsoltár második verse a megvallásról beszél. Ezt mondja, ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott a szorangatónak kezéből. Ezt mondja, látjátok, a megváltást nem a tietek mindaddig, amíg nem mondjátok ki. Akkor lesz valóságos a számotokra, ha kimondjátok, megvagyok váltva Jézus vérén az ördög kezéből. Elmondanátok, megvagyok váltva Jézus vére által az ördög kezéből. Hadd mutassak nektek befejezésről még egy képet, amelyet nagyon szeretek. Máté 13, 45-46. Ez a legrövidebb példázatok egyike. Tudom, hogy sokféle módon lehet értelmezni ezt a példázatot. Lehet, hogy te másként érted, mint én, de kérlek, hallgass meg, amit mondok, mert ez nagyon valóságos a számomra, és azáltal, hogy elmondom, áldást kaphatsz. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki találván egy drága gyöngyre, elment, és minden mindenmét eladván, amilyen volt, megvette azt. Számomra ez a kép más dolgokkal együtt Jézust ábrázolja. Ő a kereskedő, és a turistákkal ellentétben jól ismeri az árakat. Nagyon jól tudja, mennyit ér egy gyöngy. És talált egy gyöngyöt, ami annyira értékes volt, hogy mindenét eladta, hogy megvehesse azt a gyöngyöt. A magam egyszerű módján elképzeltem ezt a kereskedőt, persze emberi szinten, amint hazamegy a feleségéhez, aki ezt kérdezi tőle, miért gyalog jöttél haza az irodába? Ő pedig így felel. Azért, mert eladtam az autót. Kellett az ára, sőt, még a házat is eladtam. Akkor ki kell költöznünk a tanyára. Nem, a tanyát is alattam. Mindenünket alattam. Mindent eladtál. De hát miért? Azért, mert találtam valami olyan értékes dolgot, ami ilyen sokat ér. És mi az? És a kereskedő kinyitja a tenyerét és megmutatja. Ez a gyöngy minden pénzt megért, amit kiadtam érte. Mi ez a gyöngy? Te vagy az. Egyetlen emberi lélek. Drága testvérem, ha a történelem során csak te lettél volna az egyetlen ember, aki üdvözséget nyert, akkor Jézus meghalt volna, érted. Szeretném, ha az alkalom befejezése után úgy gondolnál magadra, mint erre a szemre az Úr kezében. És szeretném, ha hallanátok, amint az Úr ezt mondja, mindenemet odaadtam, hogy megvásárolhassalak téged. Ennyire sokat jelentesz a számomra. Soha többé nem akarom azt hallani tőled, hogy értéktelen vagy. Mert az én szememben Te mindent megérsz. Mindenemet odaadtam. Annyira gyönyörű vagy, annyira tökéletes. Én ismerem a dolgokat értékét. Minden, amit alattam, alig ér annyit, mint amennyit, mint amit nekem jelentesz. Ez a gyöngy itt az én kezemben. Te vagy. Elhiszed ezt? Képes vagy elhinni? Sok ember életét meg tudja változtatni, ez az igazság, ha elhiszed. Te annyit érsz, amennyit Isten fizetett érted. Ne engedd, hogy a világ mondja meg, mennyit érsz, mert lehet, hogy ott nem fognak sokra tartani téged. Te annyit érsz, amennyit Isten fizetett érted. Képes vagy kimondani egyetlen dolgot? Köszönöm, Uram. Csak mondjatok neki köszönetet, és dicsérjétek őt, és közben ez valóságá válik a számunkra. Köszönöm, Uram.